Чарльз Дікенс Спійманий на Гарячому. Чи не кожному з нас доводилося бачити романтичні історії, що діялися насправді? Як директорові контори страхування життя мені за останні 30 років випало, певне, частіше, ніж іншим людям, спостерігати такі історії. Хоча на перший погляд моя професія начебто й не сприяє цьому. Нині я відійшов від справ, відпочиваю, тож маю змогу, якої досі був позбавлений, обдумувати на дозвілі свої спостереження. Мушу зазначити, що тепер моє минуле видається мені цікавішим, ніж за тих часів, коли воно було для мене теперішнім. Адже я... Можна сказати, повернувся додому після вистави, і нині, коли завіса впала, можу спокійно пригадувати всі епізоди драми. Мені не заважає яскраве світло, штовханина і метушня театру. Дозвольте мені розповісти романтичну історію з дійсного життя. Ніщо так правильно не відбиває душі людини, як її обличчя в поєднанні з манерою триматися. Читання тієї книги, де на кожній сторінці волею предковічної мудрості викарбувані неповторні риси вдачі того чи іншого чоловіка чи жінки – нелегке мистецтво, і вивчають його не надто ревно. Воно вимагало деяких природжених здібностей, і безперечно, як і все на світі, сякого такого терпцю та старання. Але можна стверджувати з майже цілковитою певністю, що мало хто вивчає його терпляче і старанно. Більшість гадає, нібито все велике розмаїття людських вдач відбивається в декількох виразах обличчя. І не тільки завважує, але й не шукає тих трудновловимих відмінних рис, які важливіші за решту, Тож, коли ви, до прикладу, з великою затратою часу та уваги навчаєтеся читання нот, а чи грецьких, латинських, французьких, італійських, давньоєврейських книг, то ви навіть не намагаєтесь щось вичитати на обличчі вчителя або вчительки, які цього вас навчають, зазираючи з поза вашого плеча в зошит чи книжку. Можливо, це пояснюється деякою самовпевненістю. Ви гадаєте, нібито вам не варто вивчати вирази людських облич, адже ви досить добре їх знаєте з природи, отже і не помиляєтесь. Я, зі свого боку, признаюся, що помилявся незліченне число разів. Незліченне число разів. Помилявся у знайомих і, само собою зрозуміло, помилявся в друзях. Куди частіше в друзях, аніж в інших людях. Як же виходило, що я міг так ошукуватися? Невже я зовсім неправильно читав у їхніх обличчях? Ні. Вірте мені, моє перше враження від цих людей, навіяне їхніми обличчями та манерою триматися, незмінно виявлялося правильним. Помилка моя була в тому, що я дозволяв цим людям зближуватися зі мною і самим говорити про себе». Перегородка, що відділяла мій особистий кабінет від нашої контори в Сіті, була з 100% дзеркального скла. Через неї я міг бачити все, що відбувалося в конторі, але не чув жодного слова. Цією перегородкою я наказав замінити стіну, що стояла тут багато років відтоді, як побудували будинок. Чи тому я зробив цю заміну, що хотів діставати перше враження про незнайомців, що приходили до нас у справах, тільки дивлячись на їхнє обличчя, але зовсім не дозволяючи цим людям діяти на мене своїми словами? Чи то ще чомусь? Це байдуже. Досить буде сказати, що я використовував скляну перегородку саме для цієї мети, і що будь-яка контора страхування життя – Завжди перебуває під загрозою шахрайства з боку щонайспритніших та що найжорстокіших негідників. Саме через цю скляну перегородку я вперше побачив чоловіка, чию історію хочу розповісти. Я не бачив, як він увійшов, бачив тільки, що, поклавши на широкий прилавок капелюх і парасолю, він перехилився через той прилавок щоб узяти якісь папери у клерка. Відвідувач був чоловік років сорока, чорнявий, вельми вишукано вбраний, весь у чорному, носив жолобу, а його чемно простягнену руку облягала чорна лайкова рукавичка. Волосся його дбайливо зачесане і намащене було розділене прямим проділом, і незнайомець, нагнувшись, обернув цей проділ до клерка з таким виглядом здавалося мені, мов би хотів сказати, «Будьте ласкаві, мій друже, мати мене за того, ким я хочу здаватися. Ходіть просто сюди, по піщаній доріжці, по траві не ступайте, я вторгнень не терплю». Заледве я побачив цього чоловіка, як відчув до нього найгострішу антипатію. Він попросив кілька наших друкованих бланків, і клерк, передаючи йому бланки, став давати пояснення. Вдячна і люб'язна усмішка сяяла на обличчі відвідувача, а очі його весело дивилися в очі клеркові. Я чув, скільки нісенітниць кажуть про те, нібито лихі люди не можуть дивитися просто в обличчя співрозмовникові. Не вірте цій упередженій думці. Нечесна людина завжди здатна витримати погляд чесної, якщо тільки можна цим щонебудь виграти. Я завважив, що він кутиком ока побачив, як я дивлюся на нього. Він тут таки обернув свій проділ до скляної перегородки, ніби промовляючи милою усмішкою «Просто сюди, будьте ласкаві». Трохи перегодом він надягнув капелюха, взяв парасолю і вийшов. Я викликав клерка до себе в кабінет і спитав, хто це приходив. Клерк тримав у руках візитну картку відвідувача. «Містер Юліус Слінгтон, що мешкає в Мідлтемплі. «Він адвокат, містер Адамс?» «Гадаю, що ні, сер». «Я був подумав, що він священник, але на карті не написано його велебність», – мовив я. «Як судити з його вигляду, сер», – сказав містер Адамс, – «то він готується до посвячення в духовний сан». Слід зазначити, що відвідувач носив вишукану білу кроватку, і маніжка в нього теж була дуже вишукана. «Чого він приходив, містер Адамс?» «Тільки взяти бланк для заяви, сер, і бланк для поручительства. Йому хтось порадив звернутися до нас? Він сказав хто?» «Так, сер. Він пояснив, що прийшов на пораду одного з ваших друзів». Він бачив вас, але сказав, що, не мавши приємності бути з вами знайомим, не сміє вас турбувати А він знає, як мене звати? Так, сер Він сказав, я бачу, там сидить містер Семсон Він, мабуть, говорить дуже добірною мовою Надзвичайно добірною, сер Манери в нього, мабуть, підлесливі Цілком правильно, сер, дуже підлесливі Так, мовив я Мені поки що більше нічого не треба, містер Адамс. Через два тижні я прийшов на званий обід до одного мого друга, купця, людини зі смаком, збирача картин і книг. І перший, кого я побачив серед гостей, був містер Юліус Слінгтон. Він стояв перед каміном, повернувши до присутніх своє чесне відкрите обличчя і дивлячись на них лайгідними великими очима. А проте, здавалося мені, вимагаючи, щоб усі підходили до нього розчищеною і вказаною ним доріжкою. Ніяк не інакше. Я почув, як він попросив мого друга відрекомендувати його містерові Семсону. І мій друг познайомив нас. Містер Слінгтон був дуже щасливий зустрітися зі мною. надмірно щасливий. Він не передавав куті меду. Він був щасливий, як гарно вихована... Цілком світська людина. «Я гадав, що ви вже знайомі», – зауважив наш господар. «Ні», – заперечив містер Свінгтон. «Я, щоправда, заходив до контори містера Семпсона на вашу пораду, але не вважав, що маю право турбувати самого містера Семпсона заради таких дрібничок, з якими міг би упоратися перший ліпший клерк. Я зауважив, що залюбки посприяв би йому всьому, якби знав, що його рекомендував мій друг». «Я в цьому певен», – відказав він, – «і дуже вдячний вам. Іншого разу я, можливо, не буду такий делікатний. Але, звісно, тільки в тому випадку, якщо прийду у важливішій справі. Адже я знаю, містере Семсон, який дорогоцінний час ділової людини і як багато на світі причепливих людей». Я відповів на ці чемні слова легеньким поклоном. «Ви хотіли застрахувати своє життя?» – спитав я. «Ні, що ви? Я, на жаль, зовсім не така передбачлива людина, за яку люб'язну маєте ви мене, містере Семсон. Просто я робив довідки для одного свого приятеля. Але ви знаєте, що таке приятелі в подібних справах. Може бути, з усього цього нічого і не вийде. Я дуже не люблю турбувати ділових людей довідками для моїх приятелів. Адже тисяча шансів проти одного, що приятелі так і не скористаються такими довідками». Люди такі несталі, себелюбні, недбалі, чи неправда, містере Семсон, адже ви щодня переконуєтеся в цьому в ході своєї роботи? Я хотів був відповісти докладно, але він повернув до мене свій рівний білий проділ, ніби промовляючи Просто сюди, прошу вас. І я відповів так, я чув містер Семсон, заговорив він знову, тому що обід супроти звичаю припізнювався. Кухар господаря нашого був новий. Чув, нібито, нещодавно ви і ваше товариство зазнали великої втрати. «В грошовому відношенні?» – спитав я. Підсміючись з того, що при слові «втрата» я так швидко згадав про гроші, він сказав, ну, у відношенні таланту і енергії. Не одразу збагнувши його натяг, я задумався. «Невже ми справді зазнали такої втрати?» – перепитав я. А я про це й не знав. «Висловлююсь ясніше, містере Семсон. Я не хотів сказати, що ви пішли на спочив. Справи ще не такі кепські, але містер Мелтем. А, то це ви про нього, сказав я. Так, містер Мелтем, молодий секретар страхової контори, неоціненні переваги. Саме так, підтвердив він із співчутливим виглядом. Це і справді велика втрата. Він був найдалекогляднішим, найсвоєріднішим та найенергійнішим з усіх знайомих мені людей, що працюють у страхуванні життя. Я говорив «палко», бо дуже шанував Мелтема і захоплювався ним. А мій співрозмовник збудив мені невиразні підозри в тому, що він підсміюється з цього молодика. Містер Слінгтон закликав мене до порядку, повернувши до мене акуратну доріжку на своїй голові і неначе повторюючи все ті самі кляті слова Будьте ласкаві, зійдіть із трави. Ось доріжка. Ви знали його, містере Слінгтон, тільки чув про нього. Бути його знайомим чи другом це така честь, якої я домагався б, коли б він досі був у світі хоча мені, можливо, і не поталанило б доскочити такої честі, адже я далеко не такий помітний чоловік. Було йому трохи більше тридцяти літ, чи не так? Близько тридцяти. Так, зітхнув він усе так само співчатливо. Які ж бо ми слабкі істоти. Зруйнувати своє здоров'я, містер Семсон, і стати нездатним до праці в такому віці. А що чути, які саме причини призвели до цього лиха? «Хм!» – подумки подумав я, глянувши на нього. «А я таки не хочу йти доріжкою і піду по траві». «Яку причину називали вам, містера Свінгтон? спитав я напрямки. «Швидше всього, неправдиво. Ви знаєте, що таке поголоска, містера Асемсон? Я ніколи не переказую іншим того, що чув. Це єдиний спосіб відтяти кіхті і поголити голову поголосці. Та коли ніхто інший, як ви, питаєте мене, чим пояснюють те, що Мелтем обрав життя від людника, це інша річ. Відповідаючи вам, я не потураю пустопорожнім пліткам. Мені казали містер Семсон, що містер Мелтем полишив усі свої справи і відмовився від усіх своїх планів на майбутнє тому, що серце його було розбите. Нещасливе кохання, як я чув. Хоч це мало ймовірно, коли йдеться про такого достойного і привабливого чоловіка. «Привабливість і достойність – безсилі супроти смерті», – сказав я. «Ах, значить та, кого він любив, померла?» «Пробачте, будь ласка, я про це не чув. Коли так, то все це і справді вельми сумно. Бідолашний містер Мелтем, вона померла? Ах, Боже мій, печально, печально!» Мені все так само здавалося, що співчуття його не зовсім щире, і я все так само вгадував за всіма його словами якесь непояснене глузування. Та коли оголосили, що обід поданий, і нам, як і всім іншим гостям, довелося припинити розмову, містер Слінгтон додав: "Містере Семсон, ви здивовані, що я так розчулився долею людини, з якою не був знайомий? Але й мені довелося пережити щось подібне". У мене також, і також недавно, померла близька людина. Я втратив одну зі своїх двох чарівних небог, що завжди жили в моєму домі. Померла вона в юному віці, мала тільки 23 роки, а сестра, що її пережила, теж не тішиться міцним здоров'ям. Світ – це могила. Він вимовив це з глибоким почуттям, і я почав картати себе за свою холодність. Я знав, що це мій гіркий досвід зродив у мені холодність і недовіру до людей. Такі почуття зовсім не були властиві мені з природи, і я часто думав, як багато втратив у житті, втративши довірливість, і як мало здобув, здобувши обачність. Такі думки були для мене звичні, і розмова з містером Слінктоном схвилювала мене дужче, ніж могла б схвилювати якась важливіша справа. За обідом я прислухався до нього і заважив, як охоче відгукувалися на його слова інші люди і як вправно він вибирав теми, близькі і приступні його співтрапезникам. Розмовляючи зі мною перед обідом, він повів мову на тему, яку явно я знав найкраще і яка найдужче мене цікавила, і тепер, бесідуючи з іншими, керувався тим самим правилом. Товариство зібралося розмаїте, але він, наскільки я міг спостерігати, зумів знайти особливий підхід до кожного з присутніх. Він знав досить багато про заняття кожного, щоб людині було приємно з ним розмовляти, і водночас так мало, що скромні його розпитування видавалися природними. Він знай говорив і говорив, але по суті зовсім не набридливо. Здавалося, це ми самі спонукаємо його до балачки. А я сидів і сердився на себе. Я, по думки, розібрав його обличчя на складові частини, от ніби це був годинник, і взявся докладно їх вивчати. Я не міг сказати, що мені не подобаються риси його обличчя. Кожна, зокрема, ще менше здатнення був це сказати, коли склав їх докупи. «В такому разі, чи це не страховинно?» – спитав я себе що я міг запідозрити і навіть зненавидіти людину лише тому, що вона зачісується на прямий проділ. Зазначу в душках, що це не робило честі моєму здоровому глуздові. Спостерігаючи незнайому людину і спіймавши себе на тому, що яка-небудь дрібненька рисочка в ній видається тобі відворотною, не слід заплющувати на це очі. Адже вона може стати ключем до розкриття всіх її таємниць. Декілька волосин можуть показати, де сховався лев. Малесеньким ключиком можна відімкнути величезні двері. Трохи перегодом я знов зайшов у розмови з ним, і нам пощастило знайти спільну мову. У вітальні я спитав господаря дому, чи давно він знайомий з містером Слінктоном. Той відповів, що лише кілька місяців. Вони познайомилися в одного присутнього тут відомого художника – а художник заприязнився з містером Слінктоном, коли той мандрував з Небогами по Італії, сподіваючись, що там покріпиться їхнє здоров'я. Плани Слінктона на майбутнє розладнала смерть однієї з Небог. Тому він нині готується вступити знову до університету, дістати диплом і прийняти сан священника. Мені довелося переконати себе, що цим і пояснюється його цікавість до бідолашного Мелтема, і що було майже жорстоко з мого боку запідозрити його через таку марницю. Через день опісля я знову сидів за своєю скляною перегородкою, коли це він знов увійшов до контори. Заледве я його побачив, ще й не почувши слів, як ураз ще дуще його зненавидів. Це тривало коротку мить. Не встиг я глянути на нього, а він уже привітно помахав мені рукою в тугій чорній рукавиці і увійшов до мого кабінету. Добрий день, містере Семсон. Як бачите, я скористався з вашого люб'язного дозволу ненадовго відірвати вас від справ. Я не дотримав своєї обіцянки не турбувати вас інакше, як у важливій справі. Адже справа моя, коли дозволено вжити це слово в цьому випадку – Справа моя що найдріб'язковіша. Я спитав, чим можу бути йому корисним. Дякую вам, нічим. Я просто зайшов до контори довідатися, чи не зрадив себе мій приятель, чи не став він практичною і розсудливою людиною. Але, звісно, з'ясувалося, що він нічого не зробив. Люди взагалі неохоче роблять те, що треба, та особливо неохоче вони страхують своє життя. Для них це все одно, що написати заповіт, До чого люди марновірні? Вони думають, ніби, написавши заповіт, неодмінно скоро помруть. Будьте ласкаві сюди, просто сюди, містер Семпсон. Не праворуч, не ліворуч. Мені так і чулося, мов би він, усміхаючись, шепочить ці слова, а його нестерпний проділ стирчав у мене просто перед очима. Деякі люди і справді так думають, погодився я але таких, здається, не дуже багато. «Ну», – промовив він, звигнувши плечима і усміхнувшись, «хотів би я, щоб який-небудь добрий геній вказав моєму приятелеві правильну путь. Я трохи необачно пообіцяв його матері і сестрі, вони живуть у Норфолку, простежити за ним, щоб він застрахував своє життя. Та й сам він обіцяв їм це зробити. Але він, напевно, так ніколи й не збереться». Побазікавши ще хвилини-дві, проте все, він пішов. Наступного ранку не встиг я відімкнути шухляди свого письмового столу, як містер Слінгтон з'явився знову. Я завважив, що він підійшов просто до дверей у моїй перегородці, ні на мить не затримавшись у конторі. «Ви можете приділити мені дві хвилини, дорогий містер Семсон? Прошу вас!» «Дуже вдячний!» Сказав він, поклавши на стіл капелюх і парасолю. «Я прийшов рано, щоб не уривати ваших занять. Річ у тім, що мене захопила зненацька заява мого приятеля». «А хіба він написав заяву?» – спитав я. «Так», – відказав він. І раптом йому не наче сяйнув несподіваний здогад. «Чи він тільки сказав мені, що написав? Можливо, це для нього лише новий спосіб відкрутитися». «Чорт забирай! Як це не спало мені на думку?» Містер Адамс у цей час розпечатував ранкову кореспонденцію в конторі. «Як прізвище вашого приятеля, містера Слінгтон?» – спитав я. «Беквіт!» Я визирнув у контору і попросив містера Адамса перевірити, чи надійшла заява від Беквіта, і якщо надійшла, то принести її. Містер Адамс виявляється вже поклав цю заяву на прилавок, Її легко розшукали в купі інших паперів, і клерк передав її мені. «Альфред Беквіт. Заява про бажання застрахувати своє життя на дві тисячі фунтів, позначена вчорашнім числом. Адреса Middle Temple, містер Слінгтон. «Так, мій приятель живе на одних сходах зі мною, двері в двері. Але я ніяк не сподівався, що він укаже на мене як на свого поручителя». «Але ж це дуже природно з його боку». «Цілком правильно, містер Семсон, Але я цього ніяк не сподівався». «Так». Він дістав з кишені друкований бланк. «Як же мені відповісти на всі ці питання?» «Зрозуміла річ по совісті», – відповів я. «А вже ж зрозуміла річ», – мовив він, з усмішкою звівши очі. «Я хотів тільки сказати, що питань надто вже багато». «Але ви праві, що виявляєте таку передбачливість. Вам необхідно бути передбачливим. Ви дозволите скористатися вашим пером і чорнилом?» «Прошу!» «І вашим столом?» «Прошу!» Він уже назорював на столі місце між своїм капелюхом і паросолою, де б можна було покласти бланк. Тоді сів у моє крісло, а я, ставши спиною до каміна, Побачив просто перед себе довгу доріжку на його голові. Перш ніж відповісти на яке-небудь питання, він прочитував його в голос і обговорював. Скільки років він знайомий з містером Альфредом Бесквітом? Це йому довелося порахувати на пальцях. Який спосіб життя веде містер Альфред Бесквіт? На це відповісти не тяжко. Він надзвичайно поміркована людина. Тільки, мабуть, наторевно займається спортом. Усі відповіді були задовільні. Написавши останню, містер Слінгтон переглянув їх від самого початку і нарешті підписався дуже гарним почерком. Тоді спитав, чи все він зробив, як вимагалося. Я відказав, що ми більше його не турбуватимемо, чи може він залишити папери. Дуже вдячний. Того дня до мене ще перед ним приходив інший відвідувач, але не в контору, а додому. Цей відвідувач прибув ще в досвіта, заставши мене в ліжку. Ніхто не довідався про його відвідини, крім мого відданого довіреного слуги. Другий бланк, адже ми завжди вимагали два поручительства, послано в Норфолк і своєчасно одержано назад поштою. В ньому також усі відповіді були з усіх поглядів задовільні. Ми виконали всі формальності, уклали угоду, і дістали страховий внесок за рік. Я 6-7 місяців не бачив містера Слінгтона. Якось він зайшов до мене на квартиру, але мене саме не було вдома. Іншого разу він запросив мене пообідати з ним у темплі, але я був зайнятий. Приятель його застрахував своє життя в березні. Наприкінці вересня чи на початку жовтня я поїхав у Скарборо подихати морським повітрям і там здибав містера Слінгтона на озмор'ї. Вечір був спекотний. Містер Слінгтон підійшов до мене, тримаючи капелюха в руці, і знов перед очима у мене опинилася все та сама доріжка, якою мені так не хотілося йти. Він був не сам. З ним по підручці йшла молода дівчина. Вона була в жалобі, і я поглянув на неї з великою цікавістю. Здоров'я у неї, з усього видно, було слабке, а личко незвичайно бліде і печальне, але була вона дуже врадлива. Містер Слінгтон відрекомендував мені її як свою небогу, міс Найнер. Ви прогулюєтеся, містере Семсон. Невже ви вмієте байдикувати? Так, я вмію байдикувати, і я прогулююся. Чом би нам не погуляти в купі? «Залюбки, ми попростували по прохолодному морському піску. Дівчина йшла між нами. «Дивіться, сліди коліс», – мовив містер Слінгтон. «Ага, розумію. Це від пересувного крісла для хворих. Маргарет, люба моя, це, звісно, твоя тінь». «Тінь міс Найнер», – повторив я, дивлячись на її тінь на піску. «Не ця». Сміючись, пояснив містер Слінгтон. Маргарет, люба моя, розкажи містерові Семсону. Власне, розповідати нема про що, мовила дівчина, обернувшись до мене. Просто хоч би куди я пішла, я весь час бачу, як за мною їде в кріслі якийсь літній джентльмен, інвалід. Я розповіла про це дядечкові, і він прозвав його «моєю тінню». Він постійно живе в Скарборо, спитав я. Ні, він поселився тут тимчасово. А ви постійно тут живете? Ні, я також тимчасово поселилася тут. Дядечко влаштував мене в одну сім'ю, сподіваючись, що я тут піддущаю. «А ваша тінь?» – спитав я з усмішкою. «Моя тінь?» – відказала вона, також усміхаючись. «Моя тінь так само, як і я. Мабуть, не дуже при здоров'ї. Часом я гублю свою тінь». А то бува, моя тінь загубить мене. Напевно, нам обом частенько доводиться сидіти вдома, ось уже кілька днів, як я не бачила своєї тіні. А буває ж так, що чимало днів поспіль, хоч куди я піду, там, за якимсь дивним збігом, з'являється і цей джентльмен. Я здибувала його навіть у найбезлюдніших глухих куточках. «Це він?» – спитав я, показуючи рукою вперед. Сліди коліс спустилися до самої води і, повернувши, лишили на піску велику петлю. І тут ми побачили, що, дописуючи, витягуючи цю петлю, в напрямку до нас рухається крісло на коліщатах, яке котить чоловік. «Так, дядечку», – сказала міс Найнер. – «це дійсно моя тінь». Коли крісло наблизилося до нас, а ми до нього. Я побачив у ньому закутаного в плед старого з похиленою на груди головою. Котив крісло вельми статечний, але дуже кмітливий з вигляду чоловік, сивий і ледь кульгавий. Вони вже проминули нас, коли зненацька крісло зупинилось, і старий, що сидів у ньому, гукнув мене на ім'я і махнув рукою. Я пішов назад і хвилин на п'ять розлучився з містером Слінгтоном та його небогою. Коли я повернувся, містер Слінгтон заговорив перший. Більше того, я ще не дійшов до них, а він уже сказав, підвищивши голос. Добре, що ви не затрималися довше, містера Семсон, а то б моя небога вмерла з цікавості. Так їй нетерпеливиться довідатися, хто її тінь. Це один з колишніх директорів Остинської компанії, сказав я. Він – близький друг нашого спільного знайомого, в домі якого я мав приємність познайомитися з вами. Такий собі майор Бенкс. Ви не чули про нього? Ніколи. Дуже багатий чоловік, міс Найнер. Але дуже старий і дуже слабий. Милий, розумний. Неабияк цікавиться вами. Він саме розбалакався про те, що запримітив, як ви і ваш дядечко прихиляєтесь одне до одного. Містер Слінгтон знову скинув капелюха і провів рукою по прямій доріжці. Здавалося, він сам спокійно пройшовся по ній слідком за мною. Містере Семсон, мовив він, лагідно взявши небогу під руку. Ми завжди щиро прихилялися одне до одного, адже в нас було дуже мало близьких родичів, тепер їх стало ще менше. Нас із тобою, Маргарет, зв'язують міцними узами ті, кого вже немає на світі. «Милий дядечку», – промовила дівчина, відвернувшись, щоб сховати сльози. «У нас, містере Семсон, такі спільні жалі й спомини, що було б воїстино дивно, якби ми ставилися одне до одного байдуже і холодно. Якщо ви пригадуєте одну нашу розмову, то зрозумієте, про що я говорю. Заспокойся, Люба Маргарет, не занепадай духом, не сила бачити, як ти побиваєшся». Бідоложна дівчина була дуже розчулена – але перегодом опонувала себе. Її дядечком також заволоділи якісь сильні почуття. Виявилося навіть, що йому геть не необхідно підтримати свої сили, і він пішов викопатися в море, зоставивши мене з дівчиною на скелястому березі, і, очевидно, гадаючи, але ви скажете, що йому простимо було дозволити собі таку розкіш, що не Бога буде розхвалювати його від усього серця. Так вона й вчинила, бідолашка. Вона хвалила мені дядечка за його турботи про її покійну сестру і невтомну відданість під час її останньої хвороби. Сестра згасала дуже повільно, і близько до кончини в неї з'явились якісь дикі і дивні фантазії. Але він був незмінно терплячий з нею і жодного разу не розгубився. Завжди був м'який, уважний і стриманий. Покійна сестра та й сама Маргарет мали його за найкращого з людей. Найдобрішого з людей і воднораз людиною виняткової сили волі, що правило за надійну підпору для цих слабких дівчат, поки тривало їхнє жалюгідне життя. «Я покину його, містер Семсон, і дуже скоро», – казала дівчина. «Я знаю, життя моє наближається до кінця, а коли мене не стане, він, сподіваюся, одружиться і заживе щасливо. Я впевнена, що він так довго не одружувався тільки заради мене та… Бідної моєї сестри, крісло на коліщатах зробило ще одну велику петлю на сирому піску, і тепер знов поверталося до нас, поступово виписуючи витягнену вісімку завдовжки з півмилі. Мила дівчина», сказав я стиха, роззирнувшись довкола і взявши її за руку, не можна втрачати ні хвилини. Чуєте ви тихий гомін моря? Вона глянула на мене з превеликим подивом і тривогою. І мовила. «Так. А ви знаєте, який голос буває у моря, коли наближається шторм?» «Так. Ви бачите, яке спокійне та мирне лежить воно перед вами? Але ж ви знаєте і те, як грізно і нещадно воно може показати нам свою силу, ось хоча б цієї ночі?» «Так. Але коли б ви ніколи не бачили і не чули його, або ж не чули про жорстокості моря, Хіба ви могли б повірити, що воно без будь-якого жалю вщент роз розбив...